Igor Dodon și Vladimir Voronin au fost aliați și membri ai acelui ași partid. Acum sunt la cuțite. Primul a ajuns în al doilea tur al alegerilor prezidențiale și are nevoie de sprijinul celui de-al doilea. Dar comuniștii lui Voronin nici nu vor să audă. Noi nu avem niciun fel de temen, niciun fel de argument. Sau să o să ne Nu ne-a ne vândut. Da. Da. Ne vândut trădat. Da. Pentru 3 milioane de euro. Bădă când ai Moldova prima dată. Eu, de la tribuna Parlamentului Central, am vorbit despre această. Vladimir Voronin nu îl sprijină însă nici pe candidatul pro-european Maia Sandu și le cere din nou alegătorilor săi să boicoteze alegerile. Igor Dodon a sperat că liderul comunist îl va ajuta să devină președintele țării în turul al doilea. Dacă vom avea susținerea unor parteneri pe stânga, victoria va fi de 60 la 40. Dacă nu va fi susținere, va fi de 52-53 la 46-47, 48. Acesta va fi rezultatul turului 2. Speranțele lui Igor Dodon se pun în electoratul pro-rus al formațiunii partidul nostru. Candidatul acesteia a terminat pe locul al treilea în primul tur. șeful al partidului este Renato Usatâi, un primar dat în urmărire internațională și refugiat la Moscova. Usatâi susține că Igor Dodon va face o vizită în Rusia pentru a discuta cu el despre alegeri. Am revenit, jocuri de putere, avem două teme extrem de importante, avem trei specialiști de prestigiu, care o să ne explice, vom discuta despre două chestiuni extrem de importante. Una ține de Moldova noastră, de Basarabia și de alegerile de acolo, și marea mea frustrare, dacă vreți, marea, marele meu semn de întrebare și supărare, tristețe. Sunt un om care nu am ascuns că sunt extrem de interesat de ce se întâmplă în Basarabia. Sunt Cred, cred foarte mult în oamenii și nu vreau să-i văd abandonați. Dar cu tot respectul, cu tot dragul din lume, nu înțeleg cum din 240.000 tăbasarabeni din România au votat doar 8.400. Chestia asta, de când s-au închis urnele de duminică, doar la asta mă gândesc. Mi se pare că colegii mei din platou, cameramani, nu vorbesc de 30 specialiști de la masă care mai fac și drumul între uh, București și Chișinău. Eu, Cosmin, colegi, toți colegii mei de la Realitatea și mulți dintre dumneavoastră suntem mai interesați decât ei. Adică mi se pare uh, ar fi pen, pentru mine de să ai bunica acolo, mătușă, prieteni din copilărie, colegi, mame, tați și să umpli centru vechi. Să umpli piața muzeului din Cluj. Să umpli copou sau unde vreți și să nu te duci să votezi, când oamenii pot fi abandonați, adică uitați definitiv, s-a încheiat. Și tu să te gândești că ești deja în România și ce să-ți... Păi măcar te duci la Crăciun și la Pași pentru Dumnezeu acasă. Dacă nu te duci vara, să-ți vezi locurile natale. Te duci să-ți vezi poiata, te duci să-ți vezi cimitirele strămușilor. Adică, dezinteresul a fost uriaș. E pentru... E cea mai mare palmă pe care putea să o dea o populație celor, sau un grup aflat aici, celor de acolo. Nu se poate. 8.400. Păi i-ați văzut pe turci cum votează. Nemțiu a trebuit să facă secții de votare în săl de sport și pe stadioane. I-ați văzut pe evrei merg cu că nu pot vota în altă parte și sunt curse speciale de avion, nu numai de la Elad, de la companii, avioane închiriate să se deplaseze, să se deplaseze, să voteze la ei în țară. Chiar nu vă pasă de țara aia? Deci eu, dacă, dacă astăzi aș avea o putere în țara asta, aș face următorul lucru, cu toate riscurile. Cine nu votează la alegerile de duminica cealaltă, adică peste 11 zile, ea se trage cetățenia. De ce să-și fac eu? Băi v-am dat cetățenie că sunteți frații noștri. Dar votați să al naibii, să fiți. Nu puteți vota 8400. 8400 din 240.000. Băi nu votați, iată, acasă. Gata. S-a încheiat. Cu bucuria, s-a plecat la Paris fără viză. Ia luați-vă voi viză să plecați la Paris. Dacă nu votați, să vă salvați țara, care e și a mea, înseamnă că sunteți complet dezinteresat. Nu se poate așa ceva. Este pur și simplu o palmă dată bătrânilor și părinților voștri rămași acasă. Ia acasă, gata, s-a încheiat. Nu vreți? Înseamnă că nu vă interesează nimic și, de fapt, ne prostiți și vreți doar vize ca să intrați mai ușor în Europa. Eu nu cred asta. Eu cred că este de bună credință. Nu știu ce să facem. Mă tot gândesc, tot vorbesc. domne, ce să facem? Să difuzăm? Ce să facem ca să-i mobilizăm pe oamenii ăștia? Sunt oamenii de aici, o să vedeți, domnul profesor Chifu, pleacă la Cluj, face conferințe, va intra și la realitatea FM, va merge și la ziua, va merge peste tot, va face conferință din primărie, votați că sunt, sunt mii, de, mii de studenți basarabeni la Cluj, mii! Au votat o cifră ridicolă, absolut ridicolă, la Iași. A, ca să nu mai spun despre faptul, să nu mai spun, a, Dan Dungaciu bate cluj și mai bucurești și deci zici că e pilot aviane. Dom'le, pentru Dumnezeu. Votați. Măcar atâta lucru puteți să faceți pentru țara. Pentru țara din care proveniți și pe care o iubiți. Pentru părinții voștri pentru bunici. Votați! Nu dormiți! Că lucrurile sunt mai grele decât par. Chiar dacă vine Voronin, vine ăla plecat cu Sorcova, dă o declarație cu ochelari groși, cu tot, uite, cum îl chiam, sau cum cheamă Pentru noi românul usată-i dar mă rog, fusatii, cum l o fi chemat. sunt lucruri care, dacă nu se întâmplă, înseamnă că tot efortul ăsta... Am văzut, au, am văzut că interesul românilor a fost uriaș. Audiența duminică seara pe segmentul dedicat a fost foarte mare. A fost... Deci clar că românii de aici ar vota ei săraci, dacă ar avea bună. Dom'le, și aplaud, nu-l suport. N-am o relație deloc de apreciere pentru Băsescu, dar foarte bine că-și ia. Nu mai interesează că-și face campanie. E un vot în plus. Își ia și dă un exemplu, unora. votez, domnule. Pe cuvânt aplaud că face asta. Să facă toți politicienii româniei, nu doar eu, care, care pot să facă asta. Te, pe, poate mă lămuriți. Iar după asta, sunt sute de e mail sute de întrebări venite pe adresa redacției. Ce se întâmplă? Domnul Bogdan, ați discutat la început în campanie, acum nu discut. Haideți, domnule, ce se întâmplă în America? Pentru că vin cifre care sperie. Ce e cu ultimul scandal. Ce e cu emailurile? E adevărat că IBC-ul tocmai a dat un ultim sondaj cu un punct Donald Trump peste Hillary Clinton. Exact peste săptămână vom fi în formulă completă cu o noapte albă discutând despre alegerile din America. Avem deci cele două teme în această seară și am trei specialiști prestigioși care merită ascultați. Ministrul, fostul ministru al afaceri externe Cristian Diaconescu. Bună, bună, seara. bună seara, domnule ministru. Profesorul Iulian Chifu. Bună seara, bine ați venit și profesorul Dan Dungaciu, de data asta, în platouul de la București. Bună seara, domnule profesor, bine a venit! Încep cu dumneavoastră, tocmai v-ați întors de acolo. Aș vrea să prezentați puțin și evoluția declarațiilor și posibilitatea mutației de electorat, dar eu vin cu aceeași chestiune simplă, pe care o vin, pe care am venit și la alegerile prezidențiale din 2014. Prezența. Cum poate fi crescută prezența? Că orice ar declara oricine. Dacă prezența crește, do scade. Dacă merge la 60%, Dodonul nu are nicio șansă. Sau că asta cred eu, poate mă Cei care ne privesc cred că a să înțeleagă, sau pot să înțeleagă mai bine prin comparație. În Turul 2 în România, președintele Claus Iohannis a reușit să aducă la vot cam un milion de, de, de cetățeni. Deci a fost un milion, în plus a adus la vot ceea ce i-a permis, ce permis să surmonteze avantajul de 11%. Maia Sandu are o diferență de 10%. Teoretic, ar trebui să aducă la vot, performanța ei la vot ar să fie mai bună decât a președintului Klaus Ioannis. Deci, președintele Iohannis a, a dus la o populație de 18 milioane cât sunt români. s și numărul ca să înțeleagă exact, de ce România, de ce e important să... să voteze, că 50.000 de, de voturi pot însemna enorm. 15.000 de voturi a însemnat de această dată un procent. Da, deci atâta este. De, at, de, atenție, Claus Ioannis a reușit să aducă la vot un milion de oameni în plus la o populație de 18 milioane cât suntem noi. Comparativ cu Republica Moldova, procent este cam de 1 la 5, să spunem 3 milioane în Republica Moldova. Deci, uh, Maia Sandu are nevoie de 250.000 de oameni, are nevoie de 250.000 de voturi ca să câștige în turul 2. Dacă ar face ca și Claus Iohannis, pe o proporție de 1 la 5, ar fi obligat să aducă 200.000 de oameni la vot. Iar are nevoie de 250.000 de oameni la vot. Înseamnă că trebuie să fie mai performantă la nivel de mobilizare decât președintele Claus Iohannis. Deci asta e situația în Republica Moldova în acest moment. Domnule profesor, au fost 1.450.000 de voturi. Au fost mai puțin de 50% în Republica Moldova. Deci o prezență care n-a fost... 4,9 sub 50%. E o problemă cu cifrele în Republica Moldova și probabil că autoritățile au avut un motiv serios să nu publice datele recensământului, deși era obligație de publice. Deci putem să bănuim că sunt mulți moldoveni plecați, nu știm foarte clar că n-avem un recensământ, asta e realitatea. Bun, Așa... de, șapte, de mie, alți un milion, Putem, putem de... să spunem că nu e chiar 100%, dar o prezență, să zicem că prezența, dacă ar fi pe cifre ale, o fi fost mai mare de 40 și ceva la sută. Prezent, dar prezență relativ mică. Ținând seama de miza, nu, care a fost așezată în fața noastră. O prezență lamentabilă în România, o prezență în diaspora care, să. care a ajuns undeva la... Cu toate voturile, 40 de mii, asta înseamnă vreo 3%. Deci voturile, uh, mai Sandu în turul adică 2... în diaspora e 800.000 de basarabeni și votează din ei 40 de mii. 63 de mii au votat în final, 3%, dar... 3%, cam 3%, procente, cam 4%, procente, maxim 4%. Procente. Procente, depinde, de, depinde de ce... Care Pe ce bază ajută. Da? Deci, dacă mai Sandu ia 4%, presupun că toată diaspora o votează ea tot trebuie să mai aducă 10%, pentru că usate acum pe voturile care există în Republica Molde, pardon, Dodon, pe voturile care există acum în Republica Moldova, dintre cei care au votat, el mai poate să colecteze circa 6%. Mai Sandu mai puțin. Deci ea trebuie să compenseze diferența de 10% plus diferența de vot între ce ia Dodon în turul 2 din cei care au votat și ce poate lua ea din cei care au votat. Deci e o sarcină uriașă. Acum... Asta e prima observație. Deci, mobilizarea este miza fundamentală a acestor alegeri. Dacă lumea nu este la vot, Maia Sandu n-are nicio șansă, indiferent cu ce mesaje briliante va veni. Și asta trebuie să o înțeleagă toată lumea. Și oricât de multă lume o va susține sau va anunța dintre cei care au candidat. Indiferent cât, Deci, ce avem pe masă, votul în Republica Moldova în acest moment, din ele, Igor Dodon extrage mai mult decât extrage Maia Sandu. Deci voturile care s-au pierdut, să zicem, candidații... Deci la o prezență la fel de 1.450.000 câștigă Dodon. Câștigă de departe Dodon. Deci e nevoie de o prezență de 60%-63% ca mai alesandu să câștige. Asta este miza în Republica Moldova și trebuie să fie mobilizare. A doua chestiune. Cum face această mobilizare? În România am avut această experiență. Televiziuni, oameni și de stradă, indignare, telefoane din diaspora către cetățenii de aici. Pe o bătălie pe corupție foarte, foarte puternică. În Republica Moldova, însă, lucrurile sunt puțin mai complicate, că cinele toți spune că bătăria e pe corupție-anticorupție, e, e o abordare cel puțin naivă. Pentru că dacă vă uitați pe harta electorală în Republica Moldova, ce vedeți? Pe grafica hărții electorale, o să vedeți un lucru foarte clar. Nordul roșu, centru galben, sudul roșu. Ce înseamnă asta? Și harta. Dodon, Dodon este votat în nord și în sud, Maia Sandu în centru. pe dacă bătăria e corupție-anticorupție, cum se face că există o latitudine de la care încolo corupția există și sub, sub care încoace, corupția nu mai există. Sau nu mai este miza importantă. Dacă, dacă ne uităm mai atent pe harta electorală să vedem că, de fapt, centrul Republicii Moldova are o caracteristică foarte clară. Oamenii din zona de centru au făcut cam toate manifestațiile uh, anti... de la început de la Marea Adunare Națională din 89-90 erau de acolo. Deci centrul Republicii Moldova are o particularitate. Acolo sunt mult mai pro-europeni statistic vorbind, moldoveni pro-români sau chiar pro-unioniști, deci au o caracteristică specifică. Deci, indiferent de sloganul ăsta corupție-anticorupție, oamenii aceia au altă determinare, dacă vreți, la vot. Dacă uitați pe raioanele din Chișinău, raioanele rusești au votat cu Dodon, raioanele moldovenești, românești moldovești au votat cu Maia Sandu. Păi unde-i unde votul legat de corupție. Evident că nu este numai o problemă de corupție. Asta este, asta, asta este ceea ce încerc eu să spun ce am spus-o și o repet. Nu e doar o problemă de corupție în Republica Moldova și sloganul legat de corupție nu e capabil să aducă mobilizarea de care mai doar are nevoie. Mai doar are nevoie să spună oamenilor ceea ce ei deja știu, dar trebuie să le -o spună. Că e o bătălie între Est și Veste Republica Moldova. Din păcate, Maia Sandu își refuză acest tip de mesaj și a făcut-o recentă. În ultima ieșire republică, Nu vrea să discute geopolitică în această campanie pentru că nu vrea să divizeze societatea. Pentru Dumnezeu. Jumătate votează cu Uniunea Europeană, jumătate sunt potriva idei europene. Dacă e așa, nu despre Uniunea Europeană mai putem vorbi că jumătate sunt pro, jumătate sunt contra. Deci, dacă eu cred că Maia Sandu, dacă gândește strategic aceste alegeri, are nevoie, dincolo de tema corupție, anticorupție, evident foarte prezent în Republica Moldova, și de o temă care să mobilizeze inclusiv pe cei care gândesc că bătălia mare în Republica Moldova a fost, este și va fi cea dintre Est și Vest. Nu poți să faci anticorupție în spațiul estic. Ca să faci anticorupție, e nevoie de Europa, că numai acolo poți să faci luptă împotriva corupției. Uitați-vă la exemplul României, care este evident și ar trebui să fie evident pentru toată lumea. Deci această bătălie vei fi pe mobilizare, discursul după părerea mea corupție anticorupție nu ajunge și e nevoie de un discurs mobilizator pe o linie strategică, geopolitică, pe ideea că de fapt Republica Moldova pierde mult mai mult decât bătălia împotriva corupției dacă se întâmplă ca perceptiv și obiectiv să intre în mâna unui președinte care să o ducă spre asta. Domnule Ministru, ce se întâmplă în Moldova? În aprilie 2009, aprilie 2009 eram la un Consiliu uh, European la Bruxelles. În acel moment tinerii de la Chișinău au ieșit în stradă, au fost morți și răniți. Um, contestând rezultatul alegerilor care tocmai se încheiaseră în Republica Moldova. Țin minte discuția, dincolo de faptul că era vorba de Republica Moldova, discuția de la Bruxelles, pentru că în aceeași ședință au abordat și ieșirile tinerilor de la Teheran, în stradă. Și mintea liderilor europeni se crease o analogie între voința de a schimba, de a moderniza și forțele retrograde forțele trecuturilor care blochează această voință, chiar folosind pușcăria și pistolul. Eu i-a sfătuit pe tinerii, sau mai puțin tinerii, care deja sunt în Uniunea Europeană, fiind cetățeni români, putând să călătorească, având posibilitatea să studieze în state occidentale, având posibilitatea să muncească în aceste state fără foarte mari probleme, să se gândească la faptul că, fără o expresie politică astăzi, e posibil să pierdă aceste drepturi. Nu blufez, vă numai să vă uitați la ceea ce afirmă public cei doi candidați. Unul dintre ei, spunând clar, rupem legăturile cu Uniunea Europeană și mai ales vom fi cât se poate de atenți în ceea ce privește relația cu România și ce a fost până acum nu va mai fi de acum încolo. Sigur, putem trata cu multă relaxare, spunând, ei, sunt vorbe de campanie, până la urmă va fi ca până acum. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu să puteți circula liber în Europa, după ce s-ar putea să se ia o serie de decizii la Chișinău, care, din păcate, s-ar putea să coincidă cu cinismul unor decizii din capitalele europene, ca să fim clari. Nimeni nu va veni din Europa sau din Statele Unite, să vă aducă cu forța dincolo în condiții în care Chișinăul sub o nouă conducere ar adopta o altă linie fundamentală. Adică s-ar întoarce către Est. Sigur că și aici, în România și în Republica Moldova am ales cei tineri s-au obișnuit să nu ia în serios pe politicien, considerând că hey, sunt vorbe așa ca să câștige voturi după care vor rămâne pe uh, ceea ce s-a decis. Nu este obligatoriu. Deci faptul de a nu ieși la vot, faptul de a nu-ți exprima, până la urmă, o opțiune, care, după părerea mea, încă o dată o spun, pentru cei care au și cetățenie română și pentru cei care circulă în Occident, nu poate fi decât una singură. Este logic, reprezintă un foarte mare risc pe care vi-l asumați. Un foarte mare risc. Nimic nu este bătut în cuie atunci când este vorba de zona care încă nu este membra Uniunii Europene. Nimic nu e sigur în condițiile în care, iată, din cele trei state performante în procesul de integrare europeană, numai Republica Moldova beneficiază de regimul uh, liber de vize și vă rog să ne credeți că nu a fost deloc ușor. Deci, din acest punct de vedere, neexprimarea unui vot reprezintă un vot. Și s-ar putea ca prin faptul că dumneavoastră mulți nu vreți să votați, Practic, să vă loviți propriile interese, dincolo de ale politicienilor. Domnule profesor Chifu. Am să încep prin a face o evaluare strictă pe, pe cifre, pentru că lucrând pe acest domeniu, făcând analize de multă vreme, m-am uitat în detaliu pe tot ceea ce înseamnă soluțiile pentru o strategie de a câștiga alegerile cu un candidat pro-european. În acest moment, Igor Dodon are în fața mai Sandu o diferență de aproape 10%, 150.000 de voturi. Dintre aceste 150.000 de voturi, deja sunt pe piață un număr de voturi care aparține candidaților pro-europeni. Iurie Leancă, Mihai Gimpu, Ghilețchi. Ghilețchi este un membru al Partidului Liberal Democrat care a candidat independent și a luat procent. Este vorba din nou de 90.000 de voturi care ar putea să migreze. Există candidatul Ciubașencu al partidului nostru, al treilea plasat, care are 6% și care are 90.000 de voturi și el. Deci vorbim, de fapt, anulând cele două categorii, despre o bătălie în care sunt de câștigat 150.000 de voturi. 150.000 de voturi înseamnă 10% la prezența de astăzi. Deci, într-adevăr, unica posibilitate este de a crește prezența de la, la vot, deci mobilizare. Haideți să ne uităm cine n-a venit la vot. Diaspora, generic, România în mod special, pentru că nu pot să spun nimic despre Italia, care a venit de trei ori mai mulți, ori mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova la vot, pe doar 8 secții de votare. În România sunt 12. Sau Franța, unde au venit 8700 de cetățeni la vot. Și acolo am, din câte știu eu, doar două secții de votare. Deci, mobilizarea internă, mobilizarea cetățenilor Republicii Moldova din România poate aduce, zic eu, realist, 60.000 de voturi, adică 4%. Nu aș merge mai mult. Sunt 240.000 au fost prezenți 8400. Gândiți-vă că 60.000 de voturi e o medie de 2000 la cele 12 secții de votare sau aproximativ. 60.000 de voturi înseamnă 4% în plus. Evident că bătălia fundamentală nu se poate da numai în diaspora. Bătălia fundamentală se dă în Republica Moldova și se dă pe categorii de vârste. Pe categorii de vârste, dacă ne uităm cu atenție, avem categoria 18-25 de ani și 26-40 de ani, care sunt subreprezentate potrivit uh, procentelor date de demografie, cu 5 respectiv 6%. Aici este punctul în care, și ăștia sunt votanți, cum să spun, natural în a se duce către mai Santu. Aici pot fi iarăși soluții pentru a aduce noi votanți la dar până să ajungem la calculele, să zicem, tactice și tehnice și la uh, pregătirea mesajului... Uh, Dan Dungaciu aici a subliniat mesajul gros, mesajul mare. Opriți-l pe Dodon! Opriți cărarea Republicii Moldova în fundul Siberiei. Opriți desfacerea suveranității, a independenței Republicii Moldova. Pentru că asta înseamnă Igor Dodon. Principial, primul lucru și cel mai important este să subliniem peste tot Că există o miză, Nu e indiferent cine va conduce Republica Moldova, Igor Dodon sau Maia Sandu. Pentru că președintele e decorativ, pentru că parlamentul, guvernul rămân în continuare pro-europene, pentru că, pentru că. Avem o problemă de simbolistică, avem o problemă de dezangajare, avem o problemă a unui om politic cu cel mai mare partid de opoziție, care dacă ar câștiga, ar crea probleme și presiuni, inclusiv pe ce a promis cu alegerile anticipate și avem în egală măsură o imagine, dincolo de imagine, o presiune directă pe un guvern care dacă ar trece să mai facă și reforme și ar mai aduce și alte costuri pentru că să nu uităm în partea cealaltă, avem reprezentarea oligarhului rău care este probabil cea mai hulită persoană din Republica Moldova și necredibilă. Gândiți-vă ce este în balanță. Deci contează Cine își imaginează că dacă un guvern, un președinte, reprezentanții oficiali ai unor state vin și spun evident că vom lucra cu oricine va fi ales în condiții de bună vecinătate și sprijinind drumul spre integrare europeană. Cine și imaginează că acest lucru înseamnă nu contează cine va fi președinte în Republica Moldova se înșeală. Este o miză reală, este o miză puternică și este o miză care validează nu numai Republica Moldova și sustenabilitatea orientării pro-europene, că așa se judecă la Bruxelles și în celelalte capitale. Se judecă și credibilitatea României cu aceeași ocazie. Pentru că România și-a asumat integrarea europeană a Republicii Moldova, drumul european al Republicii Moldova, și-a asumat un set de elemente, a investit fonduri returnabile, fonduri nerambursabile, în momentul de față se validează dacă toate aceste elemente au fost și au avut un sens. Pentru că să nu uităm, România și probabil femeii în momentul de față sunt singurii care mai pot sprijini în mod real Republica Moldova până la proba contrari. În fine, pentru că toți suntem în contextul ăsta, merită spuse evoluțiile lui Dodon pentru că am văzut și l-ați difuzat mai devreme pe Vladimir Voroni. Când șeful tău de partid, cel care te-a promovat ministrul economiei și ți-a dat o parte importantă a fondurilor, îți spune că ești un trădător și te-ai vândut, acest lucru îți dă o amprentă foarte clară. Acesta este Igor Dodon. Nu că Vladimir Voronin are vreo importanță, nu că acei comuniști care au vrut să voteze cu Dodon n-au votat deja. Vladimir Voronin, vă aduc aminte, boicotează aceste ele alegeri. Nu are un candidat și nu se prezintă împreună cu partidul său nu susține niciunul dintre candidați, dar aceasta este amprenta ștampila pusă pe Dodon. Pe de altă parte, însă, bătălia cea mai importantă este cu candidatul partidului nostru, prorus, celălalt candidat prorus, Dmitri Ciubașenco, care a spus, fiind solicitat de, de Dodon să îi ofere voturile, a spus, nu, n-am nimic de împărțit cu tine, uite, rezolvă problema lui Renato Usatăi, președintele partidului nostru, care este autoizolat la Moscova, pentru că are un mandat internațional de căutare pentru complicitate sau comanditar la o crimă. Ei bine, ce a cerut Ciubașenco lui Dodon este să-i ridice acest mandat și să-i să ofere impunitate lui Renato Usati. Mai grav, Dodon este și dispus să o facă. Nu contează justiția, nu contează separarea puterilor în stat. Dodon zboară vineri la Moscova, nu întâmplător la Moscova, și se întâlnește cu Renato Usatii ca să negocieze voturile. Contra ce? Contra impunitatea unei persoane suspectate, că nu avem alte date în ceea ce îl privește. Pe de altă parte, dacă ne uităm la campanie, pentru că s-a spus aici, nu se pot produce modificări majore dacă nu se desfășoară lupta în ringul de acolo. Păi haideți să vedem că în ringul de acolo nu există nicio dezbatere publică a celor doi candidați în fața celor care sunt chemați să-i voteze. Dodon fuge, vrea să câștige la masa verde, negociind pe sub masă cu Renato Usatei sub, sub oblăduirea Moscovei. Acesta este candidatul care ajunge președinte al Republicii Moldova. Despre asta vorbim. Nu vorbim despre doi candidați democrați cu programe distincte, unul de dreapta, unul de stânga, ambii având uh, o orientare strategică clară pentru, și, și purtați de către electorat într-o direcție. În Republica Moldova se joacă cu adevărat un război și un război a cărui rezultat va conta în primul rând pentru România. Dacă, dacă Rău, îmi permiteți, domnule. dacă îmi permiteți că aici trebuie Sigur că. România poate să privească, să transmită niște semnale, dar nu poate nici vota, nici lua locul cu candidaților. Aici trebuie să fim foarte bine înțeleși. Și într-adevăr va avea cine, relații cu oricine Cine, veni, cine da. câștigă, cine pierde, sigur că e un lucru pe care trebuie să și l asume și electoratul și, mă rog, cei care au votat într-un anumit fel. Sunt perfect de acord ce s-a spus. Dar ce văd eu aici și mă îngrijorează este că cei doi candidați n-au în mod egal conștiința faptului că miza este mobilizarea și capacitatea lor de a, de a deveni cât mai uh, larg posibil în termen de, de atragere electoratului. Pentru că ce s-a spus acum de Igor Dodon? În ultima apariție publică a lui Igor Dodon, el a vorbit așa. Cine își poate imagina că un președinte rupe acordul de asociere? După ce a spus că el îl rupe. Pentru că președintele n-are aceste prerogative. Cine își poate imagina că se schimbă situația strategică un președinte să facă asta? Un președinte n-are asemenea prerogative. Noi să avem relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu Federația Rusă, și cu prietenii din România. Astea sunt mesajele pe care Igor Dodon le transmite acum și de va la transmit. Adică el vrea să fie inclusiv. Fără nicio jenă, dacă vreți, sau fără nicio, nicio, nicio reținere. Văd din partea celorlalt candidat obstinație în a rămâne ancorat pe un singur public. Și asta, asta pe mine mă îngrijorează. Pentru că. Să fim foarte bineînțelești, în Republica Moldova avem o societate care undeva pe la 80-90% este nemulțumită de direcția în care o ia Republica Moldova. Nu contează care direcția. Este pur și simplu nemulțumită. Este o nemulțumire profundă pe care românii, n -au avut -o. românii din România n-au avut-o nici după ce s-au tăiat salarii și pensii. Maximul de nemulțumire a fost undeva vreau la 60-65%. Deci e o altă societate acolo. Deci să împingi o asemenea societate la vot va fi mai greu decât în România cetățenii Republicii Moldova, care sunt cetățeni români, păi ei gândesc cu un cinism sigur greu de explicat, nu? Dacă, dacă ni se ridică vizele, avem cetățenia română. Nu ne interesează. Dar, pe de altă parte, au și ei, nu spun dreptatea lor, pentru că, vedeți, clasa asta politică de la Chișinău, care a guvernat pro-european, s-a bazat pe ceea ce spunea domnul ministru aici, pe 7 aprilie 2009 deci, domnule, tinerii au ieșit în stradă și au făcut la Chișinău ceea ce au făcut și cei de la Kiev, Doar că Revoluția Orași de la Kiev era cu CNN, cea de la Chișinău era fără CNN. Și n-am aflat despre ea de la CNN. Dar ce s-a întâmplat la, la Chișinău? Tinerii au pus presiune, nu s-a ales președintele, s-au reluat alegerile și au câștigat europeni. Deci, ce s-a întâmplat cu tinerii? Adică, ei ce au primit în schimb, dacă vreți, după atâția ani? Că li s-a furat miliardul, că s-a vândut aeroportul rușilor că... și așa mai departe. Deci, nesatisfacția sentimentul de insatisfacție a lor este destul de profund. În al treilea rând, pe noi când tu, politician european Republica Moldova, spui că depui cererea de aderare în 2020, ca asta înseamnă e. că în 2035 este în european, pe păi câtă răbdare să mai ai? Deci ce vreau să spun acum, că sentimentul de, de, de insatisfacție este profund. Dacă cineva crede că simplele mesaje de. Bă, Corupți, anticorupți, uh, sunt suficiente ca să scoți lumea aceea din Republica Moldova la vot pe care o cunoaștem, o vedem, o simțim, o vedem la televizor, vedem reacțiile lor. Cred că este într-o profundă eroare. Și de asta spun că vina nu este numai a electoratului. Vina trebuie pusă și pe cei care sunt purtători de mesaj. Pentru că, într-adevăr, dincolo de toată pudibonderia, că lupta este împotriva corupției, anticorupție, corupție, întotdeauna, consecințele vor fi geopolice majore. Votul este într-o mare măsură geopolitic, consecințele vor fi de o importanță crucială. Republica Moldova mai are o șansă de vizibilitate dacă pe agențiile de presă va apărea următorul mesaj. Un președinte care a fost la Harvard, a lucrat la Banca Mondială, femeie, nu femeie vorbește fluent să... engleză, a reușit în fosta Republică Sovietică, cea mai săracă din Uniunea Europeană, da. să câștige. Care ar fi mesajul noastră jurnalistul îl percepeți mai bine? Deci Republica Moldova schimbă la profilul. Complex. Chiar dacă ea este într-un fel o bucată de pânză de mătase pe un trup aproape în putrefacție, imaginea va fi importantă. Cum va apărea pe agențiile de presă dacă va câștiga Igor Dodon? Ce vorbim despre corupție, anticorupție? Suntem copii, suntem ridicoli? Cum au dat, e foarte interesant de urmări cum au dat presa rusă, televiziunile rusești. Candidatul prorus Igor Dodon a fost la un pas de a câștiga din primul tur alegeri prezidențiale. Păi vă dați seama ce va fi pe presa rusă dacă Igor Dodon câștigă? Pe ce se va discuta acolo, la Washington, la Bruxelles și la, și la Moscova, de corupție, anticorupție? cine e mai corupt ca acela? De asta chiar credeți că ea? nu știu ce, ce, cât de corupt e Republica Moldova? Deci problema de fond este că Republica Moldova își joacă acum o carte care va fi decisivă și România, cred că va trebui evident, nu poți să-i ceri României uh, sigur, poți să-i diplomatic, să-ți spună că va acționa indiferent de față de un indiferent de... Dar cine-și face iluzii? Că la nivel de oameni de afaceri, la nivel de, de, de purtători de mesaje, România se va comporta la fel. Evident de că nu se va putea politic, comporta. Uh, haide să putea o, comporta. Uh, Haideți să vă dau o imagine. Da. Da. Vă rog. Eu vreau să fac un adendum, pentru că această afirmație am făcut-o și eu la dumneavoastră în emisiune. Este, cum să vă spun, afirmația standard care până la urmă reflectă o atitudine de profunzime a României față de Republica Moldova, de care, evident, nu putem să ne derobăm. O relație de bună vecinătate, o relație de parteneriat. Eu am trăit însă și vremuri când Republica Moldova se făcea rampă pentru lovituri la adresa României. Cine și imaginează că atunci când sunt puse în discuție interesele de securitate, putem intra în previziuni care sunt una mai sumbră decât alta interesele de securitate ale României, demnitatea României, istoria României. Și dintre dintr anumite zone vin atacuri pe această direcție, evident că România va răspunde. Să fie foarte clar. Nici nu-și poate permite într-un stat suveran să fie atacat și să uh, nu dea un anume gen de răspuns, poate nu pe măsură, dar în orice caz un anume gen de răspuns. De aceea le spun celor câteva sute de mii de cetățeni moldoveni și români că până la urmă, prin votul lor, au grijă și ei de relația între cele două state față de care au jurat. Ori, din acest punct de vedere, să știți că a fost greu, dar ne-a făcut plăcere câtorva ca prin anul 2009-2010, când s-a simplificat procedura de acordare a cetățeniei, să explicăm partenerilor occidentali că, de fapt, este o chestiune de reparație, este o problemă de loialitate și nu cetățenia română devenea un instrument pentru tranzit între Est spre Vest. Au fost multe scandaluri pe vremea aia. cine dorește să, să, să vadă, să se uite pe internet și să citească presa britanică, mai ales în acea perioadă. Franceză, Franceză exact. Ori, din acest punct de vedere, încă o dată, cum spunea domnul profesor Dungaciu, cum spunea Iulian Chifu, uh, sigur, puteți conta pe noi, dar, repet, păstrând aceea, acel nivel ale relațiilor normale, pozitive, constructive, care duc la apropierea naturală a celor două popoare, nu la separare. Ne-au fost aruncați diplomați afară, ne-au fost compromiși diplomați, și sigur, au fost câteva situații când noi, la reciprocitate, am trimis acasă diplomați din Republica Moldova. Sunt reguli de funcționare și de conviețuire care trec dincolo de orice fel de alte aspecte, pentru că țin până la urmă de înțelegerea și relațiile normale între state. Hai să fac o vreau să vin în continuare, cu scuzele de rigoare. Ideea asta că România s-a comportat de fiecare dată la fel. Indiferent cine a fost președinte Republica indiferent care au fost mesajele, e prezentă, din păcate. E prezentă pentru că niciodată tonul României și chiar Indar, atitudinea așa. nu s-au schimbat. Indiferent ce se întâmpla dincolo de... A fost e, au pe... mai venit condiționări acum pe ultimii bani. A fost o idee... Nu e necondiționat. Asta e altceva, asta e o chestiune acordul de asociere, că, tehnice, că -acordul da. la sociere, erau. nu era nevoie să condiționăm. Uh, fost condiționar, a fost sprijinul în România, a fost de fiecare... Hai să fim serios. Liberalizarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova este o... Contribuția României acolo a fost determinantă și probabil că la Chișinău deci, nu se știe foarte bine chestiunea asta. Fă, vă rog să nu mi se ia aroganța, da. Liberalizarea vizelor a fost contribuția Corect. esențială a României. A României. Este Perfect. singurul caz în care aprobarea rău. Consiliului nu s-a făcut în bine Jai, înțeles. și s-a făcut la transport dintr-o strategie de, foarte... ca exact, formă foarte... să vină pe decizie pe partea. De acord. Mea. Deci, revenind. Uh, probabil că ideea asta de, de a uh, România face ce trebuie, Republica Moldova face ce vrea, uh, nu știu dacă a fost totdeauna cea mai bună strategie. Pentru că la Chișinău toată lumea spune așa, vrem relații pragmatice cu România. Pentru Dumnezeu. Dacă România avea relații pragmatice cu Republica Moldova, pragmatice în sensul concret al termenului, cât dai, cât câștigi, Păi Republica Moldova nu mai avea nicio relație în momentul ăsta cu România. Pentru că dacă scuturăm bine relația asta, ea e cam goală de conținut la nivelul prezenței românești concrete pe mize strategice la Chișinău. Deci, dacă atitudinea aceasta va continua cum, înțeleg că se sugerează, probabil că nu vom face decât să prelungim o situație pe care, iertați-mă, am mai trăit-o. Pentru că ce face Igor Dodon? Se întoarce iarăși la Rusia, cum spunea Vladimir Voron, în 2001, cu uh, pâinea de 16 copeici și cârnatul de, de, de 3 ruble. Deci, au încercat să se ducă spre Federația Rusă, nu s-a întâmplat nimic. S -a, deci... Toate scenariile acestea le-am mai văzut, le-am mai trăit. Probabil că va trebui să discutăm un pic mai apăsat și în spațiul public care ar trebui să fie și cum ar trebui să fie atitudinea României față de Republica Moldova, în condiții în care noi jucăm la fel, indiferent că filmele din fața noastră se derulează complet, complet diferit. Ideea aceasta, și cu asta închei, că Republica Moldova poate să facă orice, iar România face de fiecare dată ce trebuie, pune pe agenda Bruselui proiectul Republicii Moldova, apără Republica Moldova, ar trebui poate un pic cauzionat. În momentul de față, după cum bine știți, există o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În luna decembrie va fi prezentată noua strategie pentru Republica Moldova. Gândiți-vă că luna decembrie are loc după alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Și am două lucruri. Știu că vrem să trecem relativ repede la, la problemele din alegerile americane. Două lucruri vreau să le subliniez. Aici se vădește foarte clar cum s-a produs acea dezinformare și război informațional în Republica Moldova, când mesajul lui Est-Vest, care a fost fundamental, i s-au suprapus mesaje de tip pro-anti-stat captiv, pro-anti-oligarh bun sau rău, nu mai zicem de unionism statalist, care și asta a apărut la un moment dat în dezbatere. Este ca și cum nouă ne arde casa iar soții se bat între ei pe infidelitatea unuia sau altuia. Noi suntem întregi la minte și am avut inclusiv consultanți care au insistat pe teme din acestea, rupând de fapt dintr-o zonă care a fost foarte clară. Bătălia a fost est-vest întotdeauna. cât s-au reunit, știu eu, marile forțe ținându-se de mână în piață, și l-au folosit pe unul sau altul, ă, același Dodon și cu Usati. Și în sfârșit, cu asta încerc să închei, spun pentru cei care vor fi la Cluj, sunt interesați, știu că mass media este interesată, vineri, 4 noiembrie, 10.30, primăria Cluj, va avea o conferință de presă, vorbesc despre alegerile din Republica Moldova și, evident, despre șansele de mobilizare, inclusiv cu apelul către studenții, cetățenii Republicii Moldova, care trăiesc în Cluj, în Ardeal, în toată regiunea, în România, de ce nu? Încă pentru că conferința este în Ardeal, dar mesajul este adresat tuturor. Veniți la vot și apărați-vă apărați -vă legitimitatea existenței mai departe. La, și 10 dădăcinele. secunde, numai te rog, numai 10 secunde. Uh, vreau să fac o, o ultimă precizare pentru cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să aibă ei în primul rând grijă de țara lor. Uh, nu credeți cumva sau să nu aibă cineva impresia că mizele politice din Republica Moldova stau foarte sus pe dosare uh, pe birourile fie la Kremlin, fie la Bruxelles, fie la Washington. Nu, să nu credeți acest lucru. Deci cei care se duc să primească sprijin într-un fel sau altul sunt diverse interfețe a unor oligarhi mai mult sau mai puțin proeminenți din cercurile 7-8 care se apropie de cercul uh, de putere. Fie în Est, fie în Vest. Deci grija pentru Republica Moldova este în mâna cetățenilor acestei țări. Ideea că se va juca la două capete, cum a obișnuit, a obișnuit generația din urmă, în anii 90-95, a murit. Ideea că cine dă mai mult, acela va beneficia, într-o formă sau alta, de cooperarea Republicii Moldova, uitați-o. Jocul e mult mai mare, mult mai complicat, iar grija de țara ta... -o mai ales în tu aceste singur, momente. Numai tu singur. N-au răzut cuvapă o că că ar ar ar duvă, problemă să Fac o temă din asta. Haideți să fie. Pentru România, de data asta, pentru Moldova, va fi foarte interesant de urmărit consecințele acestor alegeri prezidențiale în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018. Pentru că România va avea o problemă dacă Igor Dodon ajunge președinte. Alegerile acestei prezidențiale n-au fost despre unionism. În pofida faptului că mai s-au lansat. Dar nu au fost despre așa ceva, pentru că ieșirea din curs a lui, a lui Lupu a funcționat ca o farfecă. A făcut polarizarea și au rămas doi în competiție. Teama tuturor că ieșirea lui Lupu îl va face pe Dodon președinte din primul tur, i-am pis pe toți să voteze pe Maia Sandu. Nu mai conta ce alte culori. Deci cei și când se face polarizarea știți că toți ciucuricat, adică nu mai există orice alt mesaj. De asta Chișinău a votat polarizat 100%. Acum, însă, în parlamentare din 2018, uh, dacă Dodon va fi președinte, miza unionistă va fi realmente una importantă. Pentru că proiectul european ilustrat de Maia Sandu, dacă nu reușește să câștige prezidențialele, dezamăgirea asta de 80-90% se va transforma în altceva. Nu miza europeană va fi în 2008 principală, ci mă tem că una dintre axele principale ar fi realmente de data asta bătăria dintre Dodon și unionism. Și pentru că, v-am promis, în România s-a putut Diaspora românească a conștientizat și a schimbat cursul României. Vă ofer, așa cum am promis la începutul acestei trei, al treia părți, a acestei serii, un film memorabil, care a reușit să însuflețească, să schimbe comportamente la vot. Și au ajuns aproape 500.000 de, de oameni. Până atunci, cei mai mulți votaseră 154.000. Ei bine, în turul 2, pe 17 noiembrie 2014, au fost 500.000 de, de oameni din diasporă, de români din diasporă la vot. Deci se poate. Se poate ca basarabenii din România, din Italia este rușinos, pe două secții din Franța au votat mai mulți cu 300 de Basarabeni decât pe 12 secții din România. Pe 8 secții din Italia au votat 12.000 de persoane. 19. Nu se poate. No 19.000 este incredibil. Deci Puteți să faceți asta. Priviți acest film câteva minute pentru a înțelege că frații voștri de aici au putut. Că noi am putut. Puteți și dumneavoastră. Conștientizați că sub Putin vă va fi mult, mult mai rău decât în Europa. Alături de România. Alături de aliații Occidentale. Nu vă va fi în niciun caz mai bine. Până și crimei li s-au tăiat oamenilor pensiile cu 30%. mi s-au promis că se triplează. li au tăiat cu 30% pensiile. Rusia nu mai poate duce economia și cetățenii. Darmite, vă vor abandona și Moldova va fi greu de vizitat pentru voi, să vă vedeți părinții, bunicii, faceți-o pentru ei. Mergeți la vot pentru ei. Haideți să vedem acel filmeț, apoi ne întoarcem cu invitații mei și ai dumneavoastră pentru a analiza ultimele evoluții mai mult decât spectaculoase din Statele Unite o analiză dură, bisturiu, pe ce se întâmplă în ultimele șapte zile până la alegeri în Statele Unite ale Americii. Dar înainte urmăriți, vă rog, acest filmez. Și gândiți-vă la bunici, la frați, la prieteni și la ce puteți pierde dacă veți dormi sau veți abandona votul dumneavoastră peste 10 zile.